Bună dimineața prieteni, Că l avem pe Vlad cu noi în studio Da, da, bună ce dimineața ce mult, mult, mult de tot Da, da, da, da Nu știu, pe voi, dar pe mine mă Bine bucură. ai revenit Ha, ah, fiți atenți Deci l-am rugat pe zaf Bagă piesa maestre, pac Ghiciți despre cine este vorba Nu despre dinică <laughs> Hai când cântă maestre Când acum, fii atent Ia Maestre, Voci. Aș parca mai mult soare. Exact. Da, eu ți-am <laughs> zis cu refrenul, cu nu știu ce. De de zi, de zi. De deci, ca să vă spun, Vlad un pic și după aceea când vine refrenul ridicăm, ca să lumea Vlad m-a rugat să pun zi. piesa asta da. cu 12 secunde înainte să se termine precedentă piesa. Da. Și Zaf m-a întrebat: "Pe care, varia care variantă o vrei?" <laughs> și zic: "Nu că este mai multe variante. Să <laughs> da, da, cu dinica, cu, cu guță, salam." Și Gică Petrescu eu am... Ia Nu Deci ideea este următoarea, fraților Astăzi este ziua Lui George Zafiu La mulți ani, măi Să fii bine. Să fii vioi Să fii sănătos Să mai slăbești Ai pierdut Am vorbit pe asta, nu? Da, veți să dau înapoi? Nu mai dă înapoi că Poate e urât Te vei căpăta Da deci să trăiești 100 de ani asta. Zbibii, Mulțumesc tare mult, dar de ce 100? Adică vrei să, vrei să prinzi 100? Eu nu vreau <gânt> să prind 100. <gânt> Eu aș vrea, de ce nu? <gânt> nu, aș... <gânt> nu, nu. <gânt> de ce mă? Bine, dar depinde cum prinzi 100. Știi? Păi poți să fii vesel de unul singur. <gânt> la 100 de ani, ai șanse mari să fii vesel, <gânt> da. tu cu tine. Păi asta e cel mai bine ce te mai interesează. <gânt> nu, ca aș vrea să mă amintesc de chestiile astea, pe la 120. Da. Deci aș vrea să trăiesc 100 de ani, întrebarea e unde? Că aici am senzația că e dificil de trăit în de este mai de jos din patinul, și nu e adevărat. Da, adevărat să știi, da. sunt din ce în ce mai mulți centenari. Pe bune vorbesc Zici? serios. Da, da. Iasă. Și se estimează că populația de centenari va continua să crească. Mm -hmm. În Statele Unite, de exemplu, e o creștere de aproape 50% a centenarilor din 2000 -coace. Deci, în ultimii 15 ani, populația de centenari, de persoane care au depășit 50, 100 de ani, a crescut cu mm -hmm. 50%. Și sunt, în momentul ăsta, peste 70.000 de persoane. Bun, sigur, populația e de 300 de milioane în Unite, dar 70 de mii în creștere cu 50%. Și cercetătorii spun că sunt tot de uh, secrete ca să trăiești de 100 de ani. Trebuie să consumi, de exemplu, alimente cu proprietăți antiinflamatorii. Adică bere. Da, așa cred și eu. Asta nu e aliment? Ba da, de bere și e considerat aliment. Stinge. Când stinge, te arde, exact. stinge imediat. Da. Așa. Și uh, trebuie să... De... Nu, că sunt de fapt alimente precum afine și somon. Pentru că afinele sunt terea. bogate în antioxidanți Iar somonul conține din plin acest grași Omega 3 Dar, Deci afinată Nu bere <laughs> Dar sunt, creme cu, sunt creme cu aciz grași omega 3 Mai bine mănânci crema, crema. Lasă-vă, mai bine să bea. Mai Trebuie, Așa. Un alt secret este că să te odihnești des deci te întreb cât vor să trăiască bugetari în țara asta Mult totuși. Tu îți dai seama? Mult, mult și bine Pauzele de odihnă în timpul zilei Nu noaptea Cresc mm -hmm. productivitatea Ce mișto asta Deci pauzele de odihnă cresc productivitatea Și reduc nivelul stresului acumulat în ziua respectivă Deși cel mai vechi partid din România Dacă nu știați E PNL Aia că le-a plăcut <laughs> mult odihna. Auză, crezi că Asta cred că e dată de cercetătorii români, că altfel nu-mi dau seama. Cei britanici ce -ce nu cred că ce -ce să fie cercetat așa ceva. Cercetătorii români bugetari. Da, exact. Bun. Trebuie să ai un stil de viață activ. Hmm. Adică să fii vioi, să mergi, să mergi la sala de sport, zaf, uh. să faci multe activități. Să Hai uite mai și de... așa, răsucește cuțitul. De-aia nu e bună idee, transportul gratuit în comun. De ce? Păi lumea o să stea pe scaun toată ziua în transportul în comun. O să <sus> <se> uite... <sus> și nu să mai fie activă, da, nu numai. Da da da, da, da, da, Acolo da. faci și saună, acolo faci tot. Nu te stresa hmm. Cei mai mulți care au trecut de pragul de 100 de ani Spun că au deprins treptat să se relaxeze Din ce în ce mai mult și să nu îi mai Intereseze nimic În românește există o expresie dar Deci mie mi se pare e foarte logic Ca la 100 de ani să fii relaxat și optimist Că toți dușmanii tăi au murit de mult Deci nu-ți mai dorești moartea nimănui Că care e problemă, rezolvat. rezolvat Da și să fii moderat Aici e greu Să ții diete și să faci sport și să faci anumite excepții în unele zile pentru a asigura un echilibru. Adică ești moderat, moderat, moderat, moderat băi și deodată îți faci de cap de nu te vezi. Înțelege? Asta e. Alea sunt excepțiile. Nu adică excepția la exces. Nu invers cu excepția că de obicei sunt cinci beri și vă zi să fie o bere. Asta că nu înțelegeam. Încercam no, să țin rândul, să dar ține. nu... Da, așa. Nu și așa înțeam. trăiești până la 100 de ani Sigur, este. România trebuie să înveți să mănânci și foarte, foarte puțin. Adică din, din pensia pe care o să o avem noi, când dacă o să o avem, eu nu cred că o să o avem. Dar din pensia respectivă... Tu poate o mai prinzi Să vezi și diete facem atunci, frățioare. Da. <laughs> Întrebarea dimineții. Întrebarea dimineții, logic, după asta care e cel mai trăsnit lucru pe care l-am făcut de ziua ta vreodată? <laughs> <laughs> pare... Care-i cel mai trăsnit lucru? M uite, cel mai trăsnit lucru e că m-am gândit că aș putea trăi 100 de ani. Ăsta e cel mai trăsnit lucru. Hai de serios. Ce-ai făcut tu cel mai trăsnit lucru de ziua ta? De când N am plecat tu. A coincis povestea aia cu când am plecat să mă fac fotbalist, era chiar de ziua mea. Cum ai plecat am... să te faci fotbalist? V-am mai spus știa, că m-am întâlnit cu un prieten care uh, juca la Polia și uh, eram puști, nu știu, aveam 11-12 ani. Așa. Și am plecat, m-a trimis mama să cumpăr ceva pentru ziua mea. Și m-am uh, întâlnit cu în Oraș. Nu cred. Și a zis: "Hai, nu mergi cu mine la antrenament. Ideea de a deveni fotbalist și de a juca la Euro 2016, știi, ah. un meci de retragere." <grijă> m-a pălit brusc. Ba, iau, iau, și m am dus la poli iaș sus nu în, cred. Cred. în copou nu și am lecti vreo jumătate de zi de acasă, de nu știau ai mei de unde ce și cum să mă ia. Și <grijă> așa, -așa s-a încheiat cariera. Dar m-am prins repede și eu și antrenorul de atunci de la juniori. nu, că nu suntem facut unul pentru altul. Și te și cioc-cioc. Bună ziua, am venit da. să mă fac fotbalist. Mai mm -hmm. ai recomandat altceva. Mai zice mai încearcă la handbal, la zoo? basket. Da, la... Asta din fotbalul e mai dificilă. Din echipa de fotbal la clasei îi parte? Uh, da. Da, zoo? adică ai fost titular? Da, portar de dare. fiecare dată. Ești bun. N-aveau la altceva ce să mă uh -huh. pună, înțelegi? Dar era clasă mai mare sau mai mică așa? Era moderată. La mine a fost așa cu echipa de fotbal. Eu am fost o foarte mare speranță. Când s-au hotărât să facă echipa de, de fotbal, fotbal da, când am trecut în, nu știu, în clasa 8 -a și s-a făcut, făcut atunci o clasă 9, au zis, mamă, tu ai față de atacant. Și am jucat patru meciuri în echipă. Am fost așa, am început ca atacant, am trecut prin toate pozițiile spre spate. Și am sfârșit ca portar cu meșul ăsta da, care am luat rezervă. goluri și după asta am ajuns rezervă la echipa a doua pentru că noi având o clasă mai mare exista și echipa a doua de rezervă la prima echipă eu eram rezervă la echipa de rezervă și asta a fost de -asta asta am ajuns noi trei aici o echipă pentru că am fost talentat Ia. la fotbal și am fost și tot portare Ai fost al... dar tu înțeleg că aveai, a fi, a a fi și... în copilărie echivalează cu a fi foarte talentat sau a avea tu minge ca era ideea. Da. Știi că venei cu mingea? Da. Și a trebuit să te bagi și pe tine că aveai minge da. Și atunci ce să facă cu tine? Te băgau în poartă, era da. cel mai la Nu Nimeni nu vrea în poartă da. Da. Avea da. minge mereu Că de câte înțeleg tu aveai și argumentul unui deplasament așa, mai... Da. Care mai ocupa din spațiu da. Oare nu, că eram mic Eram gras, da mic Bine, dar, dar, Nu, nu am să... cumpăram minge Așa mi-am cumpărat postul Dar de aveai de minge de, de 35 de lei de plastic de 35, dar mergeam cu un baia mai mare Așa? Ca să nu rămâi fără ea Nu, trebuia să știi să un perminge de 35, că cele mai multe erau ovale. Băi, așa și l-a da. luat 20 de mici, le-arunca în sus până exact. adunam lui. Și le-aruncai cu efect, așa să vezi că faci. făceau, uam, uam, uam, uam, uam, erau exact. ca ovoidu. Da. Mă, dar ce efect prindeai când, când trăgeai un șut cu exteriorul ăla, miu, se duceau. Da. Hai să vedem. 1-7-6-9 mai... și pe Facebook. Pe mesage. ce post ai jucat? Nu, nu, nu, nu. nu, nu, nu, nu, nu. Care era întrebarea dimineției? Care, de cel tot, mai era. trăznit lucru pe care l-ai făcut de ziua ta, Zaf da, Luca? Poate era mai bine nu Și eu tot asta <laughs> Trebuie să avem o discuție cu Luca da. Dar dumneavoastră că aveți mai multe experiență. Eu, eu am pus întrebarea și am făcut text <laughs> de... Care e cel mai trznit lucru pe care l-ai făcut de ziua ta? 1,769 SMS-uri cu tarif normal Așteptăm mesajele voastre Evident și pe pagina de Facebook Europa FM Îl avem pe Moise Vine imediat cu BiziDay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 It's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 Hei, hai să-ți dau un bond. Dacă nu prea știi să gătești, dar vrei totuși să-i surprinzi pe cei dragi, începe cu rețete simple. Poți impresiona repede și ușor cu o delicioasă supă de roșii proaspete, dacă la final adaugi câteva frunze de mentă și busuioc. Pentru rețete pline de prospețime, piața Lidl îți aduce roșii la doar 2,79 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burte și de balonări, fii isteț. Ia un Digex Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ma cum îo bine! une? Sunie. Sunie bine. Suniați une. N-am udat vaca, jos pa coperișca, pogame Și atât o dată se măscuți când eu zvuc ca seș cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra rosa de la Siceram, rezistente și durabile. Terra rosa făcute să țină.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 Muzică.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 este posibil ca efervescența DNA-ului din aceste zile să nu aibă legătură cu alegerile locale și cu rezultatul acestora decât în măsura în care... Îmbătați de votul popular O serie de politruci au dat uh, Ocazia unor momente operative Adică n-au mai ținut cont de nimic Și s-au aruncat poți șpăci prilejuind DNA-ului Câteva flagranturi probabil Sau poate erau conștienți politrucii respectiv De un plan mai larg ce ar duce la dezincriminarea Unor fapte de corupție și pe care s-ar putea Să le pricepem și noi dacă punem unele Lângă altele acțiunile DNA-ului Și faptele politicienilor Busy Day cu Moise Guran La Europa FM Aproape că m-a puvnit și râsul când l-am auzit pe Traian Băsescu justificând faptul că partidul său face alianțe cu PSD-ul lui Dragnea și cu Alde Tăriceanu, pe unde a mai câștigat și el câte un mandat de consilier. Facem majorități, nu alianțe, zice Cutupeu, e bine cunoscut fostul președinte, pe ideea că dacă ridici tonul când îi spui o tâmpenie unui reporter mai neexperimentat, restul lumii chiar va amuți de genialitatea ta. O majoritate nu e o alianță. Alianță e dacă negociezi ceva, mai completează Băsescu. Evident că negocierea s-a făcut mai degrabă la centru, că cei 4% consilieri județeni și locali obținuți de PMP nu au numit la viața lor neam de judecători la Curtea Constituțională, pe când șeful lor, domnul Băsescu, da. Și la fel și șefii celor de la PSD și ALDE. Acum, dacă erați în locul lui Dragnea sau lui Tăricianu, auzind că Băsescu vrea să facă majorități, n-ați fi zis măcar așa de ochii lumii ceva? Orice? E, ei n-au zis nici Amor Paradoxul situației, sau poate este o ironie a sorții, dar exact acum când DNA-ul a început să scoată la suprafață o mafie a spitalelor care vindea și măsluia tot, de la viețile pacienților și până la codurile programului de achiziții publice de PSAP, Chiovesc și pare disperată de apropierea unei sentințe a Curții Constituționale privind dezincriminarea abuzului, adică a tuturor acestor fapte pe care DNA-ul pare că le urmărește atent de mai mulți ani. În unele cazuri sunt contracte de prin 2015, atunci DNA-ul putea face dosare de abuz în serviciu și chiar a făcut unele, dar în ultimele săptămâni Lăcomia pare că n-a mai avut răbdare, iar DNA-ul a ajuns de la unele abuzuri la mită prinsă în flagrant. Și totuși, Chieveshi nu numai că a făcut publice statisticile, dar a venit la televizor ca să explice o corelație sinistră. Din 2004 și până în 2012, Curtea Constituțională a mai respins cereri de dezincriminare a abuzului în serviciu. Asta pentru că dna de atunci nu reușea să prindă mai mult de câteva cazuri pe an, iar acele erau cel mai des cazuri de naș de tren sau alți funcționari mărunți. De prin 2012, dna a devenit eficient exact în descoperirea așpogilor de la licitațiile. Publice, care, asta sunt acum, aparente abuzuri. Numai anul trecut, DNA-ul a pus cu botul pe labe De denitari și funcționari care au umflat 620 de milioane de euro din banii statului, într-un singur an oameni buni. Ăștia nici nu au ajuns toți în instanțe, dar să fie și judecați. Din urmă, peste 500 deja sunt condamnați definitiv și încă vreo 800 își așteaptă sentința. Așa că, brusc, cam toți politicienii vor dezincriminarea abuzului. Vor să-i scape și pe ei prinși, dar vor să-și facă loc de șpăti și pe viitor. Când au văzut rezultatele alegerilor, unii dintre ei s-au relaxat, imaginându-și că dacă se incriminează abuzul, pot lua liniști și șpaga. Aceia sunt cei mai proști sau cei mai laculi. Adevărații rechim politici fac însă alianțe sau să le zicem majorități politice, de care se crucește și cel mai fidel susținător al lor. Ce zic acum ultimii fani ai domnului Băsescu, oia 3-4% care săptămâna trecută încă îl mai credeau salvatorul nații. Dar pe diști, ce vor zice oia 6 milioane care se duceau acum 4 ani să-l suspende din funcție când vor afla de majorități făcute de Băsescu cu Dragnea, cu Ponta, de ce nu cu abrazivul Tăricianu? Păi nu mai contează ce zica acum mor niciodată. Ăștia sunt cei care au numit judecătorii curții constituționale în ultimii 9 ani. Trei dintre judecători se schimbă peste o lună și le e un ceas. Dar netică e și nouă tuturor oameni buni. Țării, celor care nu vom accepta niciodată faptul că în România corupția este starea de normalitate, că trebuie tolerată și, uite, dezincriminată. Noi se mulțumim pentru Busy Te Așteptăm la unul și un sfert cu o nouă ediție România în direct la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență, cu tine. Europa, Europa, Europa. Europa. Europa Up with it girl, rock with it girl, see them it girl, but the bang bang, bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, but the bang bang, come on, come on, turn the radio on, it's bright and high, and I won't be long Got to do my hair, put my makeup to the floor your energy because me not play no I don't the thing you have, make me feel? Weak, girl, free. any time and catch it, this up Me not a my pocket 'cause in this world ain't more than what I don't need no you more than diamond, more than gold. As long as I can feel the take control. And goal. as long as i keep playing. free up yourself, get out Ooh, of control baby, Și Sean Paul, 7 și 41 de minute. Te ascultați, deșteptarea la Europa FM Care e cel mai trăsnit lucru pe care l-ai făcut De ziua ta? Roxana din Piatra Neam ne răspunde M-am căsătorit Deci se poate Și a ținut? Probabil că, nu știu, poate ne răspunde Roxana La mulți ani, George, suntem născuți în aceeași zi Suntem rapidici, doar că eu fac 50 La mulți ani, Daniel Am dat foc perdelelor, norocul vecinii e bine meritată E un mesaj nesemnat, sunt că încă doare La mulți ani nu-i greu să prins 100 Eu am prins 103 în localitate ah, Cu cinci okay. beri în mine Spune Vasile din Constanța ne Ce lucruri Nu mai bea la până. Până, Am umplut clătite cu mușdei Spune Florin ah, Ce tare e asta Bună idee Cine La a L-am majorat, M-am dus în pivniță Să scot din Damindiană, Vin din Damingiană Neavând experiență cu trasul din Damingiană, m-au găsit colegii după vreo jumătate de oră, turmentat, așezat în fund, în pivniță, cu o furtună în gură, trăgând de zor. Asta mi-au povestit colegii. Eu țin minte doar când am coborât în pivniță. Restul e blanc, ne spune Dan din Iași. Hai la mulți ani atunci. Da, și pe Facebook, Costel, ce-a făcut cel mai trăsni lucru de ziua lui? O fractură de peroneu și maleolă. 5 Cinci luni. Uh, Daniela, cel mai trăznit lucru, zice Am mers la școală, ziua mea este pe 15 septembrie ah. Gelu, casa plină de invitații, eu am uitat să mă prezint Marius spune așa De ziua mea, zice, m-am dus la un Craiova Steaua am îți să seama de când e așa. povestea asta? Și când au egalat steliștii, evident, oltenii s-au supărat, au făcut scandal, motiv pentru care jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene. Era ziua când împlineam 18 anișori. Frumos m-a jurat. Da, Ioana, am mers dimineața la jumate cu transportul în comun, cu dita mai tortul pentru colegii de serviciu. Groaznic a fost că mai aveam și alte bagaje. Bogdan, am plecat cu doi prieteni la pădure. După ce am mâncat aproape tot ce aveam la pachet, am descoperit că mai rămăseseră trei cutii de pate de ficat. Dar nu mai aveam pâine Și cum în viziunea noastră picnicul înseamnă că trebuie să mănânci tot ce ai la tine Am mâncat pateul cu cozonac Nu mă întrebați ce gust are Aura, cel mai trăzin lucru a fost să îi împachetez o piatră șefului meu Și i-am pus-o în servietă Era ziua lui A primit cadouri, piatra a fost portată în servietă până a doua zi Așa? Și stai așa că am ceva A, ah, două drăguțe Andrei zice, tocmai a coincis ziua mea cu meciul României cu Franța. La golul României de bucurie am zis barmanului, un rând de bere la toată lumea. Și așa am ajuns să plătesc 115 beri. Păi nu e rău. Da, și în fine Gabriela zice de ziua mea N-am făcut nimic, ieșit din comun, zice Gabi, ne-a povestește ceva. Duminica trecută, după ce mi-am exprimat democratic votul, am mers la un magazin să fac cumpărături, am pus bagajele pe bancheta din spate și m-am urcat și eu lângă ele. Abia după câteva secunde am realizat că eu conduceam de fapt. <elegis> <elegis> Mulțumim pentru mesaje, le așteptăm în continuare, în mod special pe Facebook, acolo unde le puteți vedea și voi. 7 și 44 de minute. Să nu mi niciodată dragostea, puțin holograf și ne întoarcem în Înțeleg că se fac controle, controle A, la frontieră. Avem o super română. știre. Au trecut zeci de oameni pe la poliția de frontiere fără control. Pot să-mi iei tot ce am mai scump pe lume. Să-mi iei zilele, nopțile sau ani de vei. Să mă lași singur într-un loc anume. De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei. Dar să nu iei niciodată dragostea. da, Pot să mă faci una cu Să mă calci în picioare de o mie de ori Să mă cu dinții și apoi să chem pân Să ne împrăștie trupul într-o mie de zări Dar să nu iei niciodată Dragostea da, Dar să Dragostea Fiindcă atunci am șamă În fundul mării pești răbitori Să mă lași să flutesc pe un bal în marea moarte Sau cer cu ploaia încet să mă povor. Dar să mă vrei niciodată la Europa FM, 7 și 49 de minute. Cum intri în țară fără să te controleze nimeni? Ia avionul Băi, este un cu escală. Cu escală. Ap da, aproape de Republica Fantastică. Facem o avantpremiere la Republica Fantastică România. Este un incident care s-a petrecut uh, la începutul săptămânii trecute când zeci de pasageri ai unei curse charter... Așa. cu avionul, Da, am intrat în țară fără control la apa și S-a făcut deja dosar penal, informează Hot News. Ce s-a întâmplat? Cum ziceam la începutul săptămânii trecute, la Autopenia a aterizat un Boeing 737 de la compania Blue Air cu o capacitate de 180 de pasageri, că așa are, 737. Avionul venea din Corfu și făcut o escală la Cluj. Deci, asta, s-a Când a zburat pe la Cruci, probabil că a un loc de parcare în centru și a zis, boi. nu-mi asta. Că... Bun, unul dintre pasageri care a și filmat ce s-a întâmplat ulterior povestește că oamenii au ieșit pe pista din avion, că dacă e low cost, mai greu la bordul. Și atunci se uh -huh. oprește pe pista și să erau două autobuze în așteptare. Acolo s-au urcat și el, s-au urcat oamenii în autobuze, doar că șoferul unuia dintre autobuze părea cam nelămurit. El nu știa ce acei coști, așa că a întrebat, de unde vine avionul ăsta. Din cer. <laughs> Și oamenii da. Oamenii spune de la Cluj A, zice bine Pasagerul nostru zice așa Citez avionul făcut o escală mai întâi la Cluj Unde au coborât câțiva pasageri Escală cum neprogramată inițial Băi, cum e asta, mă? Că nu înțeleg cum e oarecum neprogramată Asta nu înțeleg Acum poate că la... La început i-a întrebat, cineva la Cluj? Da, exact Nu! Și parcursul s-a succeduit și au pe mine aici. De -taxi. Aici taxi. Da. da, au apăsat bing, <laughs> pe aerul și, și atunci maxi taxiul ăsta zburător a tras pe dreapta la... Au coborât repede, bun. Deci în fine, auzind de Cluj, șoferul autobusului a luat o decizie. I-a dus pe pasager la terminalul Sosir curse interne din aeroport în zona de recuperare bagaj și i-a lăsat acolo. Doar că avionul nu era cursă internă, era cursă externă, venea din Corfu și trebuiau controlate actele la intrarea în țară. Normal, de poliziști de frontieră. C Ca să ne înțelegem, în avion erau și pasageri de alte naționalități, deci de alte cetățenii. Ei ar fi trebuit, normal, și oricine intră din țară, trebuie să din alt. Bun, ce urmează e de Stan și Bran? Din nou pasagerul nostru, citez, la un moment dat, deci oamenii au început să treacă, ei se duceau la treaba lor. Până când s-a prins poliția de acolo cineva? că, bă, cei cu ăștia, cum intră ăștia în țară, așa, fără control. Citez, la un moment dat a apărut un domn îmbrăcat în negru având o stație în mână. Foarte panicat, agitat și total depășit de situație. A blocat ieșirea pasagerilor care rămăseseră, chemând și doi oameni din armați. Domnul respectiv a început să strige spre holul unde eram amestecați. Pasagerii veniți din Corfu să ruga să revină. Cine sunt mai despre disperarea lui? Majoritatea oamenilor deja pleca După care climaxul. O doamnă mai în vârstă și cu multe bagaje pe un cărucior, blocată de omul cu stația și de cei înarmați care stăteau în dreptul ieșirii și nu le mai dădeau ăstora foie să iasă. A spus ceva de genul: "Hai domne, că mă grăbesc." Și am prins căruciorul pe lângă domnul negru, fiind urmată și de ceilalți pasageri, turmă care erau și văditi nervoși din cauza întârzierii. Omul respectiv n-a mai făcut nimic să oprească fluxul de pasageri care treceau pe lângă el. Deci asta e, frate. E Se presupune că erau toți turiști. <laughs> și cu asta deci, poliția de frontieră autosesisat și, mă rog, e un dosar penal. Nicolo de Cluj <laughs> e Baia Mare, la intersecția dintre Unirii și Traian e Radu Constantinescu. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, nu mai vorbiți de dosare penale. <laughs> Bună dimineața tuturor și... Uh... La mulți ani, Jose! Mulțumesc, mama ce gașca e acolo, mulțumesc tare, multumesc! La 600 de km de București, să și noi la mulți ani, să fiți sănătoși și la cât mai multe deșteptări cu ascultătorii europene. Deci, îmi dorești de rău! <laughs> mulțumesc! Hai, nu, nu? Cu multă plăcere! <laughs> Într-adevăr, suntem la intersecția Boulevardelor Unirii cu trei ani. am ajuns în Baia Mare și este momentul să cucerim vestul. Începem cu Maramureșul, ne întâlnim cu ascultătorii noștri din Baia Mare. În această dimineață, la intersecția aminzită ceva mai devreme, vă așteptăm cu cărniile aniversare Europa FM, la 16 ani de Europa FM. Suntem aici, vă așteptăm cu drag. Auzi, sper că n-ai de gând să te vezi cu prima roazi. Nu, da, o să aveți... mai ușor cu... Da, la deci vă aniversare. trebuie, Radu, vă ar o cană de tablă <laughs> pentru domnul. O Gamelă. Gamele. <laughs> Mulțumesc tare mult, marmidă. Radu. Încă o dată, la mulți ani, George, o să petrecem pentru tine aici, la distanță, dar promitem să petrecem Că unde o poți face mai bine decât Muzia, să zic Muzica? Unde o să petreceți după amiază? Ia spune, după Baia Mare la unde? Mare, la la satul satul mare mare mergem să facem drum cu prioritate Și să ne întâlnim și cu ascultătorii de acolo Perfect, mulțumesc Are mult Radu Așadar Baia Mare, unirii cu Traian În această dimineață, Radu Constantinescu parte cănile Europa FM Avem știri go, Vara asta Ocupăm Marea <fri>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 Afla rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și EMAG! Acum ai până la 25% reducere la incorporabile de Hotpoint cu 5 ani garanție! Comanda acum de pe EMAG, pachetul promoțional Hotpoint LUCE din inbox, format din liță pe gaz cu pătare din fontă, asta doar și butor electric cu 5 puncte și convecție la prețul de 1899 lei EMAG!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 alici loc să izoleze cu Termobloc pereții, Ca atunci dacă îl afla la cărămidă Rostul, acum nu se apuca, să dirduie ca prostul. Termobloc Izo, cu izolație incorporată de la Siceram, pentru căldura căminului tău. Pentru a păstra natural căldura construiește cu Termobloc Izo, cărămida cu izolație incorporată de la Siceram. Buna dimineața este ora 8. Ioana Brustur vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă azi, mai ales în regiunile vestice, sudice, sud și centrale. Ploa torențial. vor fi descărcări electrice și vijelii, iar izolat va cădea grindina. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse în țară între 16 și 26 de grade. O zi răcoroasă în capitală, mai ploa după-amiaza și seara, iar maxima se va situa în jurul valorii de 24. 4 de grade. Poliția federală din Statele Unite a deschis o anchetă pentru terorism. După masacrul din Orlando, 50 de oameni au fost uciși și 53 răniți într-un club al comunității ghei din Florida. Principalul suspect, un tânăr de origine afgană, a fost ucis de polițiști în schimbul de focuri. Teroriștii Organizației Stat Islamic au revendicat atacul, însă autoritățile americane susțin că au nevoie de mai multe informații pentru a stabili o legătură între atacator și ISIS. Atacul armat este considerat cel mai sângeros din istoria Statelor Unite. Îl ascultăm pe Lucian Popescu. Omar Matin, un tânăr de 29 de ani, agent de securitate de origine afgană, este prezentat de autoritățile americane drept autorul masacrului din clubul Pulse din Orlando. Fosta soție l-a identificat într-o fotografie publicată pe o rețea de socializare. Era extrem de violent și instabil, a spus femeia în fața închetatorilor. Ca agent de securitate, atacatorul a promovat toate evaluările psihologice ale companiei pentru care lucra. Omar Matin s-ar fi aflat anterior pe radarele serviciilor secrete. Chiar FBI-ul a lansat în trecut două investigații cu privire la posibilitatea ca acesta să fie un simpatizant al extremiștilor islamiști. Însă dosarele au fost clasate după cum relatează CNN. Tatăl său este un afgan cu opinii politice puternice, un susținător al talibanilor afgani, care a încercat să candideze la președinția Afganistanului, după cum relatează The Washington Post. Familia suspectului a comunicat autorităților că acesta și-a exprimat de nenumărate ori ura pentru homosexuali. S-a stabilit că în ultimele două săptămâni acesta ar fi cumpărat un pistol, o pușcă semi și un număr necunoscut de cartușe. Amintim, atacatorul a deschis focul într-un club din Florida și a ucis 50 de persoane. Deși nu s-a stabilit nimic oficial, Organizația Teroristă Statul Islamic susține că se află în spatele masacrului, după cum relatează Reuters. De la Casa Albă, președintele Barack Obama a transmis condoleanțe familiilor victimelor și-a dat asigură dar acest caz va fi investigat în cel mai mic detaliu. We stand with the people of Orlando who have endured a terrible attack on their city. Suntem alături de oamenii din Orlando care au fost martori acestui teribil atac la ei în oraș. Cunoaștem suficiente detalii încât să spunem că acesta a fost un act terorist și un act de ură. FBI-ul investigează acest caz ca pe un act terorist, iar eu am cerut să aflăm neapărat dacă și ce fel de asociere exista între acest atacator și grupări teroriste. Autoritățile americane au reținut ieri un bărbat în armat care se îndrepta spre parada gay din Los Angeles. Acesta se afla într-o mașină încărcată cu arme și elemente pentru asamblarea unor dispozitive explozive. Până la acest moment nu există indicii care să demonstreze o legătură între acest bărbat și masacrul care s-a produs în Orlando. În Franța, guvernul de la Paris a interzis ieri vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea stadionelor după violențele dintre suporteri la Euro 2016. Campionatul European se confruntă cu un val de violențe fără precedent, cele mai grave s-au înregistrat între suporterii ruși și englezi la meciul disputat pe stadionul Velodrom din Marsilia. Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost agresate de huliganii englezi sau ruși. Incidente asemănătoare s-au înregistrat și la Nisa. UEFA a amenințat ieri Anglia și Rusia cu excluderea de la Euro 2016 în caz de noi violențe comise de suporterii celor două echipe. Știrile Europa FM, Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Germania a reușit prima victorie la diferență mai mare de un gol la Euro 2016. Campioana mondială antitra a învins cu 2 la 0 Ucraina, însă scorul nu a fost echitabil. Conoplianca a ratat două ocazii uriași, iar ucrainenii au pus mari probleme în prima repriză. Mustafi a marcat la prima ocazie a manșaftului în minutul 19, iar veteranul Schweinsteiger a fructificat un contraatac în prelungiri la doar două minute după ce a intrat pe teren. Celelalte două meciuri de ieri s-au încheiat cu 1 la 0. Polonia a trecut de Irlanda de Nord, iar Croația a învins Turcia. Surpriză de proporții la ediția centenară a Copa America. Brazilia a fost eliminată încă din faza grupelor învinsă cu 1-0 de Peru. Rui Diaz a marcat în minutul 75 golul care a trimis să se lăsa o acasă. Brazilia a mai remizat 0-0 cu Ecuador și a învins cu 7-1 Haiti și a încheiat grupa pe locul al treilea sub Peru și Ecuador. Amintim și Uruguay a părăsit deja competiția din Statele Unite. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Știu că urmează Republica Fantastică România, aș vrea să modificăm legea electorală. Mm. Serios, nu te înscrii în cursa electorală fără o condamnare. Sau măcar dosar penal. Adică, cum e cazierul în unele cazuri? Când vrei să obții totul. Ai cazier? Lucruri? Ai cazier, trebuie no. să fii cu A, Nu poți. Exact. Trebuie cazier. Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 10 minute, bună dimineața la Europa FM În deșteptarea după ora nouă vine Nicoleta care o piesă nou noută tare frumoasă pe care vrem să o ascultăm live Iar începând de astăzi, nu uitați că puteți câștiga o vacanță pe zi în fiecare zi în deșteptarea Trebuie doar să ascultați Europa FM, de exemplu vineri, dacă ați ascultat vineri și ați prins parola Acum o știți, la un moment dat când auziți semnalul de concurs, ne sunați, intrați în direct și ne spuneți parola Da, să spunem că și, și că vacanțele sunt la mare în full sezon normal că la mare, dar Firește, unde trebuie? La mare în plin sezon când sunt cluburile pline și scumpe. Tixite <laughs> Republica fantastică România. România. Ce doresc eu ție dulce România. Cum zicea poetul, țara mea de glori, țara mea de dor. așa, așa zi, zi, zi. Mai puțin mișto. Mai puțină bășcălie și alegători normali. Nu, la minte cascadori. Aș zice. Ah. Bun, cum era Șfiresc, fraților? Apar din ce în ce mai multe știri cu primari dintre ăștia proaspăt aleși la localele de acum o săptămână, care nu-și pot exercita mandatul din diverse motive obiective, cum ar fi că după gratii. Sau tocmai intră la pușcărie, sau se întorc la pușcărie, sau sunt pe cale să intre la pușcărie. Mă rog, Și ceva legat de pușcărie. Da. De exemplu, la DEVA, unde majoritatea alegătorilor au hotărât, nu se știe de ce. Că-l vor din nou primar pe domnul Mircea Muntean, un domn care avea cazier. Deci avuzese deja o condamnare la închisoare cu executare. Patru ani și care era la finalul unui proces penal care îi putea aduce o nouă condamnare. L-au votat pe ăsta. E ce să vezi? cea Muntean, primarul proaspăt ales al tocmai a primit o condamnare de 6 ani de închisoare cu executare. Deci a fost condamnat la doi ani pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Când l-a prins, poliția era beat, atât de beat mort cum era, încât stătea în tufiși și nu se uita Ai la mă, Era chiar simpatic. Băi, eu. Era... Eu, eu nu l-aș fi amendat pentru chestia aia. Băi, Adică știe, după băi. spectacolul ăla, deci ăla aș mai fi încercat o dată, cu... aș mai fi dat a doua șansă. Ăla stătea cu Da, dar s-a oprit în boschet, da, că da, da. s-a luat-o la fugă. A vrut cu să sară un gard și s-a blocat. Și-l și, și striga unul vecinei. Da, înțelegi, și el, dacă el nu vedea polițiștii, știi e aia, fac copiii, când țin ochii strânsi, așa, închiși, nici polițiștii nu-l vedeau pe el Și erau în spatele lui cu televiziunea cu tot Și filmau de la un metru Domnul Muntean, ieși domne, și ăla stătea așa Cocărjat în mamă zice, nu mă, Mucle, ființe, Nici nu sopată, nici nu l-aud deci, știi? Pentru chestia asta A luat 2 ani de pușcărie Pedeapsa a fost contopită cu cea de patru ani de, Mă rog, pedeapsa nu e definitivă Acum dar va deveni, timpul trece repede Deci bravo deveni, v a făcut de baftă Și voi aveți un primar condamnat la pușcărie. Știți cu pozele temporare pe Facebook Așa. sau pe Snapchat. pe Snapchat, cum e Snapchatul? Da. Eu mandat ca pe Snapchat. -a. Exact, nu știu când dispare. În acest timp, în comuna suceveană Șcheia, avem un primar reales, dar care nu are voie nici să intre în primărie și nici să ia legătura cu angajații sau consilierii locali. Deci, cu alte cuvinte, e primar doar cu numele, Normal. pentru că nu și poate exercita funcția. Asta, eu, asta cred că e ajută foarte mult pe locuitorii comunei. Să aibă un primar care reinterdicție să fie primar din partea justiției. Deci au votat unul, s-au gândit bine. Tipul ăsta e cercetat pentru luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu și fals intelectual și e plasat sub control judiciar. În fine, să mai dăm un caz, un singur caz, că nu avem timp de mai multe acum. Mai avem emisiuni, mai vorbim despre situațiile astea. Primarul Comunei Păltiniși, din județul Botoșani, a fost reales duminica aceasta, dar scurtă i-a fost bucuria, deoarece tocmai a fost trimis în judecată pentru citez aderarea la un grup infracțional organizat și contrabandă cu țigări. Voi încerc să ai un primar acuzat de contrabandă cu țigări și aderare la grup infracțional organizat și să-l și votezi. Ceva fin. deci Ceva fin. Înțelegi? Bun. Înțelegi? Aici e ca da. orice. El a ce a făcut? A, a trec... condus beată, au mai făcut, da. au mai fărat câte ce a mai fractat. Și contrabandist. Băi, înțelegi? Da. Astea. Adevărul că țigările de contrabandă sunt mai ieftine. Cum să nu vot? Votezi pe unul care îți ieftinește țigările. Ce să. Păi, <laughs> că... prost, votează-l. Ce? Da. Contrabandă a trecut peste râul Prut 117.000 pachete de țigări. O 14, 14. pentru păltiniși, ajungea da. la toată... Și care Oameni. era rolul lui în grupare infracțională organizată? El a pus la dispoziția membrilor rețele, o fermă de vaci pe care o controla și o balastieră, unde erau depozitate temporar țigările aduse din Republica Moldova. Deci depozit. Da, de nu avea depozitare. Nicio... Ăia au făcut da. contrabanda, el doar le-a depozitat. Bă, dar ce au înțeles oamenii ăștia, știi, când, că, pentru că el acum, deci, uh, tocmai a fost trimis în judecată, deci era cercetat, a fost urmărit penal cercetat. Asta sunt niște proceduri judiciare care durează mult, luni uh -huh. de zile, ani de zile, uneori. Și, ce fi, ce-o fi mintea oamenilor lor din Paltiniș județul Botoșani, care au votat pe unul care era urmărit penal, cercetat pentru contrabandă cu țigări, grupare infracțională, sincer, se sparie gândul care ar fi valorile acestor oameni, cum cresc la ei acasă, ce învață pe ei mămicii, băi, părinții voștri știe ca să zic așa, cum e posibil dar țințe -ți ar plăcea, mă? mie nu mi-ar plăcea să trăiesc în păltiniș în județul Botoșani, mi-ar fi frică să trăiesc înconjurat de oameni care cred că Pate a face contrabandă să, să voteze altceva, te gândești la asta da. Și într-un caz de stat, nu mai știu, în care dintre localitățile astea am văzut eu un domn intervievat la televiziune. Repet, nu mai știu exact, un care dar și medicul ea? Medicul nu ia? Medicul nu ia și, și domnul primar poate să ia. Da. Toată lumea. Toată lumea. Ia. lumea. Hai să, deci, ne... să furăm toți de la toată lumea. Dar asta și numai e. de bine. Băi, dar toată asta... lumea. Ia. Deci, țara asta trebuie vindecată într-un fel. E bolnavă foarte grav. Deșteptarea. Guvernat Petranu și George Zafiu La Europa FM Hai să ascultăm o piesă frumoasă de la Delia. Ce are ea?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 Eu? Sunt capul familiei. Spre birou sunt pilo de curse, dar acasă când încerc să fiu un romantic incurabil, mă simt din nou ca un adolescent. Așa sunt eu. Sunt o mulțime de oameni diferiți care își găsesc inspirația în același loc. Eu sunt Mega! Pentru bucătarul din tine, acum e la Mega Image Caroli, salam cu șuncă extra 500 de grame la doar 8,99 lei și cnor muștar 270 de grame, diverse sortimente la doar 3,19 lei bani.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 Nicoleta nu că vă reamintesc după nouă în deșteptarea, oricând puteți auzi semnalul de concurs și puteți câștiga o vacanță la mare. Pentru că anul ăsta ocupăm marea și avem foarte multe lucruri pe care vrem să le facem acolo. Nu uitați, la malul mării, pe 29, 30 și 31 iulie, avem Europa FM live pe plajă. Turul României la Europa FM. Se întâmplă lucruri în România. Într-un spital din Iași s-au luat măsuri anticorupție. Hmm. Fiți atenție aici. Conducerea spitalului a decis ca toți pacienții care se internează la spitalul de neurochirurgie să semneze un formular Așa. în care pacienților, bolnavilor, li se aduc la cunoștință prevederile codului penal privind darea de mită. Astfel oamenii sunt avertizați că pot ajunge după gratii dacă oferă vreun cadou cadrelor medicale. Nu știu ce să zic, adică eu zic că în unele situații merită riscul. adică da, ajungi după grad, bă da, ești viu. <laughs> sorin sorin, sorin izu. bună dimineața, Sorin. Bună dimineața, Sorin. Și acolo, ce se întâmplă? Bună dimineața. Măsura a fost luată după ce un medic al unității a fost plasat în arest la domiciliu pentru că ar fi primit 1800 de lei de la 3 pacienți pentru a le face examene RMN în toată această puvență, ah, Stai, stai, stai. Asta este cazul ăla cu tipul care făcea RMN ca și cum ar fi fost rmn lui. Exact. Unde e, erau implicate și două asistente și un infirmier. E da. vorba despre medicul în locuința căruia s-au găsit în urma unor percheziții vreo 200.000 de euro și așa mai departe. Da. Mă rog, cei de la Spitalul de Neurochirurgie din și au decis să ia măsuri în speranța că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, deoarece oamenii erau puși pe liste de așteptare pentru examenele astea RMN sau computer tomograf și reușeau să intre mai în față dacă plăteau la respectivul medic. Comitetul director al spitalului a decis ca fiecare pacient să fie înștiințat în momentul internării despre ceea ce i s-ar putea întâmpla din punct de vedere juridic, în cazul în care dă mită medicilor sau asistenților medicali. Astfel, fiecare pacient când vine să se interneze, completează și semnează un formular prin care îi se aduce la cunoștință uh, prevederile din codul penal care vizează infracțiunea de dare de mită. Totodată angajaților spitalului le se va încheia un act adițional la contractul de muncă prin care aceștia vor fi și ei informați la rândul lor despre prevederile codului penal. Problema este că unii dintre pacienți când vin să se interneze nu vor să semneze respectivul formular. Unii chiar au refuzat și au spus că nicio lege nu îi poate obliga să facă acest lucru. Au dreptate. Au dreptate. Oamenii, da, oamenii nu au vrut să semneze formularul respectiv. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Cât, oricum este la libera alegere. Nici medicii nu pot obliga să semneze acel uh, formular. Da. Mă rog, e vechea discuție. Problema, știi, nu e când îi faci un cadou unui medic. E ca și cum ai face un cadou cuiva. Nu cred că asta e problema. E... condiționează da, actul medical. Pro Problema e că medicii condiționează actul medical. Acolo e nenorocire. Mă rog. Sorin, mulțumim tare mult. A fost turul României. 8 și 30 de minute. A, nu este înnamălov de concurs. Deci încă n-avem de dat uh, vacanța ah, aia la mare. E, doar Kelvin Harris. Your love, it's like the I said, Vă mulțumesc Kelvin your love, Calvin Harris la Europa FM până la semnalul de concurs care, care poate fi ora asta, poate fi oricând, uh -huh. poate fi mâine la 7, de exemplu, pentru ziua de mâine, poate fi azi după ora nouă, nu știu. Până vine semnalul de concurs ca să vedem o vacanță pe zi avem uh, știri din Sfânta Elena. Da, din Sfânta Elena. <laughs> din insula. De fapt este regatul fantastic Marea Britaniei, ca să vedeți că se mai întâmplă și la alții să fie lumea, așa. fantastic. Păi da, fiți atenți, un aeroport în care... Sau băgat, deci, ca să fie construit 350 de milioane de euro. Oh, oh. Este practic inutilizabil. Este un aeroport în care a investit uh, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlandei de Nord. Cum e? Ah, mă rog, Marea Britanie a investit 350 de inglesi. milioane de euro. Așa. Aeroportul construit pe insula Sfânta Elena, care este cel mai îndepărtat teritoriu britanic. Insula se află în Atlantic, în largul coastelor Africii. Este complet da. izolată. Ce l-o fi trebuit ei să ajungă până acolo, nu stiu. A, nu, era o bază da. foarte bună atunci când, în perioada explorărilor. Mă rog, altă discuție. Acolo l-a da, exilat da. pe Napoleon. Asta e blestemul lui Napoleon, da, da, da, da, da, da, da. Deci pe Sfânta Elena, care este practic cel mai izolat, cel mai îndepărtat teritoriu britanic, cel mai izolat teritoriu britanic, trebuie 4.000 de locuitori și e un aeroport. Nu se poate ajunge decât cu barca și au zis să le facă la oameni un aeroport. 350 de milioane l-au construit. Problema este că vântul este prea puternic în zona respectivă pentru a permite aterizarea a, în cred. siguranță avionării. Da, acolo bate vântul în permanență. E destul de neplăcută zona Sau da, respectivă. Da. Bine. Da. Deci asta e. Acest aeroport de 350 de milioane de euro a fost construit degeaba și Sfânta Elena rămâne cel mai îndepărtat teritoriu. Cum este cel mai îndepărtat teritoriul Britanii? Cum e la noi drumul Taberei. Deci, Practic, ca să înțelege situația e asta. Cum ar fi drumul Taberei, care e cel mai îndepărtat cartier din România de orice. Adică de oriunde ai pleca undeva, de undeva da. în țara asta, ajungi mai repede decât dacă pleci din drumul Taberei. Mă că spui de insula Șerpilor sau chestii de genul ăsta, dar nu ai dreptate cu no, drumul asta. Taberei. Dacă vor să iasă, adică dacă vor să stea cei din drumul Taberei, la ei în drumul Taberei, se mai e ok. Ia vor să s-er terminat. E... Da. Aici și Moise de acasă ieri Și la a prins ploaia în București O să intrăm în legătură directă cu el Peste doar câteva minute să ne povestească Ce a pățit Până una alta, ia să Ia, fiadan, Vlad, Vlad, fiadan Ah, nu e semnalul de concurs ce Nu e semnalul de concurs, <laughs> semnalul de concurs. <laughs> Dar Ioana producătoare este Stai că facem concurs, stai că facem concurs <laughs> Send my love, Adele Piesă nouă și frumoasă la Europa This FM I'll be your last love singă la D, 8 și 40 de minute. Ia! Alo! Da, bună ziua! Moise Guranie, bună dimineața, Moise! Multeam la apa, am văzut eu, Zav, ce ai scris despre mine pe Facebook. La hai, Băi, na, hai la multeamn da. și de ziua ta, rapid e sărbătorit, ne? Da, da! da. Mulțumesc are mult, Moise mulțumesc tare mult de Hai de orare. Să, să dăm noi știrea pe scurt Și după aceea Moise ne spune ce s-a întâmplat A fost ier o de nori în București În zona de nord s-au inundat mai multe zone Pasajul poligrafiei a fost plin de apă Moise se afla în zonă Și a încercat să treacă Cu mașina lui cea nouă prin pasaj Cineva cu o dubă i-a făcut fac, o surpriză. Poți să intervin, da? Da, poți da, da Moise n-a putut să... Stai puțin. Azi, Moise n-a putut să iasă de... pe geam. Dar sunt aici, Moise. Ai răbdare? Lasă-mă să dau știrea. Moise n-a putut să iasă pe geam. Mașina s-a oprit în pasaj și a plecat cu platforma. Moise, explică-ne. Deci, unul. Toate, toate pasajele de pe zona de nord s S-au inundat. Eu m-am trezit sinistrat pe zona de nord. Eu veneam de la țară, de, am intrat pe Chitila, în București. Da. Și prima surpriză a fost la pasajul, la podul Constanței, unde e la fel. După care am zis, ok, hai cu eu pe asta, pe partea asta, pe altă, ies prin București noi, mă duc în, pe la Europa FM și ies bine pe la Ambasada Chinei. Da. Deci când am ajuns în partea asta pe... Uh, Srăulești la fel. Pentru ascultătorii noștri din Zalău, Botoșan, nu știu, ce e ca în da. toată zona de nord a Capitalei României, ce spune Maese. Da, așa. Ne-a mai rămas pasajul poligrafiei. M-am dus pe acolo, am văzut că e Nasol, zic, hai, mă bat, când am ajuns la primul bloc din București noi, deci puteau blocurile în apă pe treanul, mă înțelegi, deci puteau blocurile în apă, n-aveai pe aleile dintre blocuri poți să -i. Zic asta este, mă duc, mă opresc sau pe avarii. Și m-am băgat acolo, se întorseseră unii, alții veneau în spatele meu un autobuz, în fața meu un taxi. Și treceau unul așa, unul câte unul, unul câte unul, unul câte unul. Și era cu autobuzul din spatele meu unde dea flash-uri și mă presa să trec prin apă, Ce era să fac? Al din față s-a adus, m-am și după el. Și tu timid? Să-i că mă presează el <laughs> cu autobuzul, zic să nu. <laughs> Din, din nefericire pentru mine, taximetristul îi s-a ăla din fața lui s-a oprit, el a virat dreapta, am dat în fața, eu am pierdut urația și s-a oprit motorul. Asta a fost. Și a rămas acolo. Deci, păi și n-ai la, la, la, la tine, cum ai plecat așa de acasă? Hai să spun că sentimentul a fost foarte nasol, dar atunci când a trecut autobuzul s-a creat un val și iar mașina chiar s-a pălângănit Bărân așa precum bărcile. Da, a da? să plouă. Dar <laughs> poți să ne spui, deci s-a oprit motorul când treceai prin apă, da Ceea ce acum, acum sunt într rost pe servis Deci am luat o bine A fost frumos după aceea Adică am simțit așa un spiritific extraordinar Zic bă ce fac acum Hai zic să ies pe geam Nimic, Nici vorbă Zic sun la 112 Sun la 112 Răspunde-o Doamne ce ți Sunt în pasaj în Multe mașini A rămas toate Aici nu știi ce să facem Vă dau legătura la pompieri. Alo, pompieri, suntem un pasaj, multe mașini așa, așa. A, păi, și ce vreți, domnule, pompieri, să vă scoată. Stai, așa da. cam... Dacă, dacă nu e foc, dacă e apă pentru e bine. <laughs> da. da. Zice, vă dau legătura la poliție. Zic, dați-mi legătura la poliție. Măcar atât vorbesc la poliție. Domnule, măcar opri circulația să nu mai vină mașini, că asta rămân e, toate... Asta e problema. De inum, ce n au oprit adică poliția la modul da. După care... Deci nu știam ce să mai fac și cum să fac, mi-am dat seama că n am loc să ies pe geam și s-a dat în față. Prima mașină veni de -a, da era frumos că mașina deja putea și m-am pins destul de ușor de acolo, după care mi-am dat jos pantofii și mi-am băgat și am scos toate mașinile, una câte una, ce era să facem. Da. Deci a fost frumos așa, adică una peste alta ți-am zis, uh, situațiile speciale, n-a scăruit omul ăla din Alba a apărut și la televizor după aia, că au venit colegii de la Digi cu nu, nu i-am sunat eu, pur și simplu am aflat și. Ci... L-am văzut la televizor seara, la știri, adică e un poveste deci, ce s-a întâmplat. eroul cu Crancii suflecați, că așa are treaba. Hai că bine. Eu da. să bine, sper să n-ai prea mult dar aș vrea să revenim, mașină. Un, da, să revenim un pic, că noi te tachinăm amical, adică sperăm să nu fie da, decât da, nu ceva după, electronic după. la mașină acum, știi? e amenții... electronica merge perfect, dar nu mai zice nici măr, nici mau, nimic, deci din momentul în care s-a motorul, eu sper să fie alternatorul. Căci, ba, alternator. ce am aflat, da. da, nu, nu mai e vârte? mai bine decât motorul. Nu mai învârte deloc, nu, nu nimic, doar zice, nimic, zice avarie și atât. da în rest, da. merge... Nu, domnule, e calculatorul. S-a stricat un chip, îți schimbă siguranță, n-ai nicio problemă, usucă cu fenul, o pleci mai departe. Da, Dar dacă dacă avei fenul la tine, rezolvai da. problema. Ca să înțeleagă ascultătorii, că Moise a zis că n-a putut să iasă pe geam, adică nu trebuie să înțelegeți care are soi de mini. Înțelegeți? <laughs> e... <laughs> Okay. Eu nu, e un pasat, nu pot să spun, eu un pasat, da. dar problema mea e așa, că băi, din cauza, deci din cauza faptului că mi s-a stricat tractorașul de tânciarbă, că m-am dogândit, frățioare, să mă duc da, cu dastărul sau bă, bă. să mă duc cu pasatul? Am zis, mă, mă duc cu dastărul, să-l urc, tractorul în el și să mă duc el la reparat, după care zic, băi, la trebuie să mă întorc în București, că e meeting sâmbătă, hai că trebuie să mă întorc repede, mă duc cu pasatul, până la m-am dus cu pasatul. Acolo la țară am lăsat cetățeanul care repară tractorașul, adică dacă aș mă treci, băi, atât am vrut să plec cu cu de acasă și da. era așa bine. Viața complicată rău De Decât să tunzi tu iarba, Iar, mai rău. bine plătești pe cineva și uite, nu se mai strică pasatul și Nu suntem la noi la țară, nu sunt corporatiști și deci nici firme care să facă servicii de tuns iarba. Dar de să îmi face și plăcere. Da eu pâine la un vecin de al tău acolo. Da. Tunzi, dacă îl ai cu vezi, reuși să ieși și pe geagă <râng> mă gândesc. Haol, îți ținem puțin <râng> povestea asta. <râng> păi, adică mai dăi jos puțin. Adică exercițiu fizic, măi, s dimineața Hai, noi Mulțumim, măi, am... s-nt <râng> aștept. Ajungi la România în direct, da? Bineînțeles, băi. În loc cu Duster, e, a, Uite, acuma, vă, acum ai mașină, bine. Mașină românească, da. Mulțumim, măi, sigurană a fost cu noi. Ia. Băi, nici asta nu e Nu este așa, nu mai poate. Ah! Today I don't feel like to anything. One TV so they can teach me how to Dougie, cause in my castle I'm the marți 8 și 49 de minute. Ia. Oasea e o Băi, și a lipsit Ioana de la chestia asta. Fiea de azi acum vei. Ocupa Ocupă marea prieteni E ăsta e semnalul de concurs 0372069599. Sunați ne și spuneți ne care este parola pentru ziua de astăzi și puteți câștiga o vacanță la mare cu Europa FM. Vă reamintesc, e doar începutul pentru ceea ce urmează să se întâmple. Avem multe surprize și totul culminează cu Europa FM Live pe plajă. Ia să vedem dacă ne înțelegem. Stăm de vorbă cu... imediat. Holo! Cu Mircea. Bună dimineața, Mircea! Bună dimineața! Salutare. Bine ai venit, Mircea! Ce faci? Salutari! o cafea! La o cafea. Ia spune, Mircea, care e parola pentru astăzi? Concert! Concer! Concert! Concert! Bravo, știi, Mircea! Bravo, bravo. domnule! Te-ai făcut cu o vacanță la mare! Cu cine pleci în vacanță? Eu cine ce? Cu cine se bucură? Cu cine? E doamna? Soția. E doamna Mircea, nu? Da, Cum o cheamă? <gări> ia, dă la telefon! dă la telefon! Aia se bucură mai mult decât te bucur tu! Da, da, da, da, ia. Hai, hai, dă o, dă -o la telefon! N-ai mai dus-o la mare de mult! Dă-o pe soție, hai să vorbim și cu soția! Cum o cheamă? Dorina! Florina? Sau Dorina? Dorina? Dorina? Do Dorina? Do Dorina? Vreau să Treci! Cu Bună dimineața! Bună ziua! Dorina pleci la mare! Foarte tare. Foarte tare. Bravo, bravo. O plăcută. Foarte... Tudorina pe cine e la mare cu tine? Ei, E pe merge Mai ce la mare ce face? Trebuie să-l dai pe soțul, că el a suna, nu? Ce îșmecheri, da, da, Dorina! No, da, da. merge eu, asta a așa, de lunea 13. Ce, s-a uitat la tine și la glumește? aveți o vacanță la mare, ați câștigat o în această dimineață, spune și prietenilor că trebuie să ascultați în fiecare zi Europa FM după ora 10 ca să aflați parola zilei, iar mai a doua bai, zi dimineața în deșteptarea când auziți semnalul de concurs pac, sunat, puneți parola și luați excursia, -ă, vacanța, da? Da, sigur că le spun la toți ah, Bine, Dorina, Mulțumesc ah, mai Vă pupăm, Dorina și Mircea, sunteți drăguți! Gadget News La Europa FM A apărut periuța de dinți inteligentă oh, Care popo. filmează în interiorul gurii oh, uh. Exploratorii de peșteri Vor fi toți încântați Nu mai scăpăm de paparații Everywhere. Da. Da. O firmă americană Deci a lansat periuța de dinți inteligentă Care se cheamă Profix Cu... Ce Așa. montat montat o cameră care filmează în interiorul gurii atunci când te speli pe dințișor pentru a-l ajuta pe utilizator să nu neglijeze anumite zone ale danturii. Păi am tot căutat salamul de săptămâna Aole. trecută, no. serios. Și nu l găseam, dar cred că mă ajută pro fix. Yeah. Periuța inteligentă dispune evident de o aplicație dedicată și transmite pe smartphone cu care se sincronizează prin Bluetooth. A, Luca, nu ești atent. Prin Bluetooth, un nu mai stream pot. video live din interiorul gurii în calitate Full HD. E prima oară când termenul Bluetooth face sens. Da, <laughs> din <te> albastru. <laughs> din albastru cu periuța cu cameră. Da, deci poți filma, poți face și poze la locurile care par afectate de cari sau tartru. selfie <laughs> Și le trimiți prin WhatsApp dentistului, înțelegeți? Da, e o periuță electrică, deci nu astea electrice, că așa se poate filma. Că eu când am citit prima dată zic... Păi și cum? <laughs> și cum vezi, imaginea te uiți, vine să vomiti. Îți și filmezi avioane în gură, știi, că așa se spune. În da, termeni, da, da, da, da. În jargonul profesional, când se bățâie camera, ce faci? Mai filmat avioane? Da. Păi și cum faci? Baci periuța, i-aș face treaba electrica. și mai și filmează în Da, ăsta. periuța electrică, astea stau mai fix, așa face. Bzzz, știi? Da, da. Și filmezi. Aplicația monitorizează și tehnica de spălat pe dinți și durata perierii, evident, pentru că mă rog, 80% dintre oameni, arată sondajele, nu periază suficient de bine cel puțin o parte a danturii, 60% nu periază deloc molare din spate că România n-a fost cuprinsă în acest sondaj pentru că da, Auda cât costă. Zicem cât costă. S 400 de dolari. Păi nu mai bine fac poze cu telefonul. Da, baște un telefon de știu, ăla, știi modelul la mai lat așa? Așa. Da? Pentru băscuța cu gura lată, da, pentru cei cu gura mare <sus> e la fix. Avem știri, iar după nouă vă reamintesc Nicoleta Nucă live în deșteptarea. Let's go. Învețat... Vara asta ocupăm marea. 29, 30 și 31 iulie Europa FM live pe plajă Powered by Cellgross Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Tati, mi-ai promis că vă asta ieșim cu toții la picnic Da, fetița Tati, oprim chiar acum într-o benzinărie lucoi de picnic la Look Da, serios! Cumpărăm de minimum 70 de lei cu Card Club Look și putem câștiga cumpărături de 100 de lei pentru un picnic! Yeah! La picnic cu benzinariile Lukoil. Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la hcorporabilele de hotpoint cu 5 ani garanție. Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint Luce din inox format din plită pe gaz cu care din fontă, arzător wok și cuptor electric cu 5 în și confecție la prețul de 1899 lei. Emag.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 La Carrefour, prețurile mici joacă mereu un echipa ta. Pe 12 și 13 iunie, ai piersici plate la 6,79 kg, bere bucegi XXL 2,5 litri la 5,98 lei și până la 40% reducere la gama de lenjerie intimă pentru adulți, copii și bebeluși. În plus, până pe 21 iunie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carrefour, sponsorul fotbaliștilor de mâine.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 Hai la Bila, detalii în magazine Bila, exact pe gustul meu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 Alege soluțiile practice pentru casa ta. La EMAG ai până la 50% reducere la electrocasnicele mici Hainer. Comanda acum de pe EMAG Blenderul Hainer de 1000W, capacitate 1,5 litri, design inox cu vas de sticlă, 5 trepte de viteză și display LCD la doar 191 lei. EMAG Online va fi vreau simplu. În 94 eram singurii. Acum suntem cei mai buni, chiar și la oferte. Cumpără luna iunie un Coperniș Lindab și primești cadou un balansoar. Detalii pe lindab.ro. Lindab de viitor. E tu de unde ești? Io, de la Romania. Expedizioni eftini. Expediază cu urgent cargus în perioada 1 iunie 31 august achită cash și beneficiezi de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulament pe Cargus.ro. Urgent cargo te expediază în vacanță. Gli attori nuovo, buona divinanza! Ioana Brustor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă azi, mai ales în regiunile vestice, sudice, sudestice și centrale. Plouă torențial, vor fi descărcări electrice și vijelii, dar izolat suva de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. O zi răcoroasă în capitală mai plouă după amiază și spre seară, iar maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Astăzi începe prima sesiune a examenului de bacalaureat. S-au înscris peste 137.000 absolvenți, dintre aceștia 28% au terminat liceul anii trecuți. Prima probă este cea orală la română, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. Andrei Paleu vine cu detalii. Întinsă pe trei zile, prima probă este cea orală de limbă română. Vor urma cele de limbă maternă, de evaluarea competențelor digitale și a cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise ale bacului încep pe 4 iulie. Primele rezultate sunt afișate 8 zile mai târziu, când pot fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale se afișează pe 16 iulie. Cei mai mulți candidați provin din actuala promoție de absolvenți de liceu. Absolvenții de liceu care vor să primească indemnizație de șomaj timp de șase luni trebuie să se înregistreze până în luna august, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. O ascultăm pe Elena Tudor. Tinerii absolvenți de liceu care au cel puțin 16 ani împliniți și își caută un loc de muncă pot obține și un ajutor de șomaj timp de 6 luni până își găsesc un job. Indemnizația este de 250 de lei pe lună. Pentru a primi banii trebuie să se înregistreze că sunt în căutarea unui loc de muncă în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Dacă depășesc termenul se pot înregistra, dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj. Pentru a putea primi această indemnizație, absolvenții trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă în raza că domiciliul. E nevoie de actul de identitate, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii. De asemenea, e nevoie de adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă. Fortunile au măturat ieri mai multe zone din țară Afectate au fost zona de munte a județului Buzău, Aradul, mai multe comune din Ilfov, dar fortuna a lovit și în capitală. Ce pagube s-au produs aflăm de la Ioana Dumitrescu. Apele au intrat în gospodăriile din două comune situate în zona de munte a județului Buzău, în urma precipitațiilor abundente căzute într-un timp scurt. De asemenea, de 10 Buzău Brașov a fost acoperit de aluviun care s-au scurs de pe versanți, circulația fiind îngreunată seară. În municipiul Arad, sistemul de canalizare nu a făcut față unei ploi torențiale, zeci de curți și subsoluri fiind inundate. Pompierii au fost solicitați să intervină în toate cartierele. Potrivit primăriei, cantitățile de apă căzute au fost de 35 de litri pe metru pătrat în 30 de minute. Traficul în unele intersecții intersecții circulată din oraș a fost îngreunat din cauza apei de pe șosea. Pe unul dintre de nivelul apei a ajuns și la 70 de centimetri. În nordul capitalei, mai multe străzi au fost acoperite de apă și câțiva copaci s-au prăbușit în urma furtunii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov Daniel Vasile, pompierii au fost solicitați să intervină în aproximativ 20 de cazuri, unde s-a acumulat apă în case și în subsoluri ale unor imobile, dar și pe străzi. Pompierii au intervenit și în cartierul de Măroaia, din sectorul 1 și în județul Ilfov închitit. La și de jos. Să mai spunem că o informare meteo fără cod este în vigoare până mâine seara la 21. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, mai ales în nord-vestul și vestul țării, precum și în zona carpaților occidentale și meridionali. În aceste zone, cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales la munte. 50 de litri pe metru pătrat vor fi averse, descărcări electrice, vijelii, dar și căderi de grindină. Astfel de fenomene se vor înregistra pe arii mai restrânse și în regiunile sudice și sudestice. Ioana, mulțumim pentru știri, continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Germania a învins cu 2 la 0 Ucraina în meciul considerat de presa internațională ca fiind cel mai spectaculos de până acum de la Euro 2016. Mustafi a deschis scorul în minutul 19, iar apoi ambele echipe au ratat ocazii importante. Până spre jumătatea reprizei secunde s-a jucat pe contre, iar ucrainenii au pus probleme serioase. În ultima jumătate de oră, Germania a temporizat și a ajuns la o posesie finală de 63%. Intrat în minutul 90, veteranul Schweinsteiger a fructificat un contraatac la ultima. A în cealaltă partidă din grupa Polonia a trecut cu 1-0 de Irlanda de Nord, adversara României în preliminarii. Golul a fost marcat de milic în debutul reprizei secunde. Tot ieri Croația a învins Turcia cu 1-0, Modric a marcat un super gol în minutul 41. Celălalt meci din grupa de Spania-Cehia se va juca astăzi de la ora 16. De la 19 Irlanda va întâlni Suedia, iar de la 22 va fi confruntarea dintre Belgia și Italia. Amintim, România va juca al doilea meci de la Euro Miercuri cu Elveția de la ora 19 iar UEFA a delegat o brigadă din Rusia la centru cu Serghei Carasem. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Avem, aveți imnul de gata. stat al României gata, pregătit. Ia să vedem, poate știți să-l câștigați, să câștigați în câteva minute un tricou de suporter al Naționalei. Până în altă nu uitați nici de Nicoleta Nucă live în această dimineață la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dime si es verdad, me dijeron que te está casando, tu no sabes lo que estoy sufriendo te lo tengo que decir Cuéntame tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Yo estuve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 Aga Black, El Pardon cu Nicky Jam și Nicky el Iglesias. Per... Băi, stai! El, el Pardon, El, el pardon. pardon! El, scuzați! El dacă știți dacă știți imnul Pe național da, dacă știți imnul național al României și vreți să-l cântați dintr o inimă așa de suporter, o puteți face în direct la 0372069599 și câștigați un tricou de suporter al echipei naționale de fotbal. Ia să vedem da. cine îndrăznește să ne sună dimineața asta. Am zis el pardon, nu? El pardon. Uh, bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața. Bun. Bun. Bine venit Andrei. Nu Andrei. Uh, Ionuț, ce Ionu. faci Ionuț? Uh, bine, conduc. Conduc, ia să vedem. Din mers, cum sună imnul de stat al României. Așa, de suporter. Da, da. Te rog. Deși apăte române din somnul cel de moarte În care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum mă A, nu, nu, o, nu, no, no. toată Să-ți croiește toată, toată La, la care, care să se-nchine Și cruzii tăi dușmani. Și cruzii tăi o, Bravo, ai România! Felicitări, ai un tricou de suporter Să-l auzim și pe Andrei, bună divinața Salut Andrei Salutare Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc Hai să vedem cu imnul cum se treaba Așa, încercăm să ne legăm vocea puțin De cușina, încercăm să face lucrurile bune Ia să vedem Deșteaptă-te române Din somnul Celele moarte În care Te aduncire Barbarii de tirani Barbarii de Pira. Acum e, acum e Acum, acum... niciodată Doi Lește tale de soarte La care se se-nchine și cruzii tăi dușmani, Și cruzii cruzi tăi dușmani Bravo, Andrei, bravo, hai bravo. V -ați v -ați v -ați atât de amabil? Sunteți membru al vreunei galerii? A, nu chiar, îți galeria de acasă La mine, de la Haseg, la Ah, n-aveți echipă, <laughs> îmi pare rău Aveți talent, <laughs> să știți Bravo, felicitări, felicitări, Andrei și tu un tricou de suporter. Fiecare dintre noi încearcă să cântăm nu național, nu? Dar foarte buni astăzi. Da, s-au descurcat foarte bine. de mare Dacă vreți să ne vedeți interpretând chestia asta, altfel nu pot să-i spun. Am încercat și noi, dar suntem un pic așa defazați. Ne puteți urmări pe pagina de Facebook Europa FM 9 și 12 minute. Nu uitați de dublu sau nimic 1769 SMS cu tarif normal Scrieți dublu numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM Într-un SMS Și poate ajungeți la dublu sau nimic Azi avem întrebările, sunt pregătite, sunt simple Mi-aș dori să ajungem la ultima întrebare Mi se pare cea mai interesantă Aha. din concurs Dacă ajungem acolo Voi fi cel mai fericit 1769 Scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți la dublu sau nimic. Da, puteți trimite SMS și la 1769, dacă vreți, totale. tot aia. <laughs> Nicoleta Nucă, în 6 minute și jumătate, live în deșteptarea!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 Pe aceeași frecvență cu tine. O campanie susținută de Agenția de Turism Paralela 45. Afla rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la încorporabile de Hotpoint cu 5 ani garanție. Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint LUCE din inox format din dita pe gaz cu călcatăre din fontă, arzător, o și cuptor electric cu 5 și convecție la prețul de 1899 lei. Emag.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 No. <laughs>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 Let's go.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 Bună dimineața din nou! Suntem live pe Facebook și live pe toate frecvențele naționale Europa FM. uitați acolo! Nicoleta Afierănde, Uite acolo! Suntem live pe Facebook, ne privește o țară întreagă. Nața. Și ne privește oameni de peste tot din lumea asta, pentru că avem tehnologie în dimineața asta. Bine, venit Nicoleta Nuca! Mulțumesc! Ce faci arte ne că am trezit și în această dimineață? Asta e! Asta e! Viață de artist. Dar lasă că te-am prins eu? Ai fost cumva plecată în vacanță, cum puțin, așa? Da, da, am fost când uh, 5 zile în vacanță, m-am rupt un pic de realitate. Da. La mare? Uh, da. Uh, ai făcut castel de nesip? Nu. No. <laughs> <laughs> mi a stricat întrebarea, că trebuia să întreb cu cine, știi? Da, hai să ascultăm piesa asta. E o piesă nouă, frumoasă, despre care vorbim după ce o ascultăm. Live în deșteptarea la Europa FM. pe geam, be face cui în viața ta, dar cine se -a... Pe asfalt Cum ne iubim unul pe ce că Hai toată lumea ce stați așa! Aplauze! Lumea are senzația că suntem singuri aici și că e un studio, de un studio foarte mare unde e foarte multă lume. Nicoleta, piesele astea de e o piesă de dragoste. La da. asta m prins eu. Da, da, da. Sunt foarte triste în general. E foarte multă suferință. Aici ești foarte optimistă. A, păi, dragostea nu e neapărat uh, egală cu suferință, nu? Așa este, dar până la urmă e că tot acolo ajungi. Adică așa mi-e o senzația de fiecare dată. Nu neapărat, nu de fiecare dată. Poate fi și un happy end. Cine a scris versurile pentru piesa asta? Uh, au scris o în general, și piesa în general este scrisă și produsă de băieți de la Panda Music. Deci, nu știu ce... ei trebuie știu. să i întrebăm de ce nu suferă? Uh, exact. Băieții sunt foarte pozitivi, de aia nu suferă. Ce ai de gând să mai facem? Adică ai lansat piesă după piesă, după piesă, după piesă, după piesă, nu te oprești. Păi nu, nu mă opresc. O să lansez piesă după piesă, după piesă. Deci nu merge în stilul <laughs> clasic, videoclip uh, și piese multe, nu mai lansează nimeni album. În afară de Carlos Dream, sau mă iertați. Ba da, cred că o să mergem și noi pe, pe ideea asta. Sper până la sfârșitul anului să lansez și primul album. Și, da, și să nu fie doar primul și ultimul, să fie abia primul dintr-o serie... Lungă. Nu întâmplător am vorbit de suferință în piesele de dragoste, pentru că știu ce o să interpretez în minutele următoare. E o piesă foarte frumoasă, care mie îmi place foarte mult, dar e foarte multă suferință acolo, cel puțin la fel de multă ca în singurul tău de debut. Nu sunt. Sau poate mă înșel, nu știu. Da, da, într-adevăr, următoarea piesă este una de suferință. Uh, Pregătiți-vă să suferiți pe noi unde ați fi. Ne puteți vedea, o puteți vedea pe Nicoleta Pe pagina de Facebook Europa FM Ce are ea e piesa Deliei Pe care zilele acestea o puteți asculta la Europa FM A fost greu să O repeți? Uh, nu știu ce să zic E foarte greu să o uh, Egalezi pe Delia Dar eu să încerc să fac o versiune a mea Dar poți să o depășești, hai să vedem ce a ieșit uh, Nicoleta Nuca, Ce are ea în deșteptarea la Europa FM? Nicoleta Nucă și am eu. Bravo Nicoleta! Foarte frumos! Foarte, foarte, foarte, foarte, foarte frumos! Foarte frumosă versiunea ta! Mulțumesc! Și îți mulțumim că ai venit să ne-o aduci în această dimineață la Europa FM! Mulțumesc și eu și la mulți ani! Mulțumesc tare mult! mulțumesc tare mult. Aici ne-am pupat, să știți? Dacă nu s-a auzit la radio, măcar s-a văzut pe pagina de Facebook. Avem bani la dublu sau nimic, dar tu te iubișni cu asta, știi că mai da bani. Avem 800 de euro, câți de mazi. Toți! Toți. Hai să dăm toți banii ăștia În 3 minute și jumătate Nicoleta Nucă Vă susține din studioul Europa FM Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM Take a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 Money, don't be so shy Imani, money, money, money, nu asta era? Cam așa trebuia Imani, Imani, Imani Ar fi trebuit să cântăm Decât variantul mai bine Decât tu Dublu sau nimic La Europa FM Păi că mi-a atras atenția Uite, Ciprian din numai de vreme care are un pasaj melodia Noi nu clădim ca stele de nisip Cu tine vreau Dublu sau nimic trebuia să uh -huh. Exact <laughs> Păi <laughs> Decât totul trebuia, sau Trebuia, trebuia să ne înlocuiesc. <laughs> Florin din Hunedoara e cu noi Bună dimineața, Florin! Salut, Florin! Bună, dimineața. Bună dimineața. Ce faci? La servici. La serviciul cui? La serviciul patronului. Patronul, am înțeles. Avem 800 de euro pe care vrem să-i dăm în această dimineață. Nicoleta nu e în continuare în studio cu noi și te susține astăzi să i toți banii. Am întrebat-o mai devreme și ai zis că speră să-i dea pe toți. Așa e, că nu lucrezi păi, pe banii tăi. Păi sper, de ce nu? E, e totuși un concurs, trebuie să, să facă tot posibil să câștige. Florin, dacă ești la serviciu, te ajută colegii? Da, am un uh, coleg lângă mine aici. Vale. Doar, doar unul? Doar unul. Suntem doar amândoi. unul a vrut să vină. Împărțiți restul. și pierderea exact. și câștigul? Împărțiți <gătări> <gătări> și pierderea și câștigul, Florine? Să sperăm. Aha. Hai Bine, să, să vedem. Avem același pierderea. reguli. Patru întrebări. Plecăm de la 100 de euro. Sper să ajungem dublând la 800. Dacă te oprești la un moment dat poți să iei doar banii câștigați până atunci. Dacă mergi de fiecare dată mai departe, poți să greșești împreună cu Valii da? și să pierdeți toți banii. Îi dăm mâine. Ok? Da. Mult succes, Mult succes Florin. Mulțumesc. 100 de euro. Pentru 100 de euro, Florin, trebuie să ne spui în 8 secunde ce este o trufă. O, un un o ciupercă, un burete. O lavetă. Nu, nu. O lavetă. Un da. burete de la de sârmă. O burete de pădure zi, care crește în pământ. Mi se pare că la voi în zona acolo se și găsesc, nu? Nu, se gândă da, în da. Trufe? Sunt multe zone. Serios? Nu mă, trufele nu sunt... Le găsești la magazin, mă, împachetate în... Da. Cutii de câte 20... Da. Sunt bomboane de ciocolată, terminați-vă da. Trufa da, nu e, mă, în nasul lui Și cartofi-i prăjitură da. <laughs> Bine, așa găsești și pară deci, nu, nu, nu, dar l-am nimerit Bine că-ți spun, acolo în județ se găsesc trufe Deci trufa până la urmă Am ciuperca Un reportaj odată pe da, unul care da, caută e, cu, e, cu câini e, în pădure da. Știi că ele se caută prin pădure cu niște câini exact. special dresați o rasă dresari. anumită sunt, Da, sunt, sau cu porcu? Sau cu porcu, exact Și mi se pare că în zona acolo era reportajul Uite, ne-a confirmat câștigătorul Deci o ciuperca Sutei de euro Bravo! Este! Bravo, Florin, ai 100 de euro Du-te și caută trufe <laughs> Da, ia porcu. <laughs> Bravo! ei singur sau te-a ajutat, Vali? Uh, am știut singur. Ai știut singur, bine. Deci prima 100 de euro e a ta. Dar poți să știi, să faci 200. Sigur, mm -hmm. nu mai departe. Ești încrezător? Da. Hai să vedem. Stativ. 200 de euro. 200 de euro. Florine? Da, vă Atacul marinei japoneze asupra cărei baze navale americane a dus la intrarea Statelor Unite în al doilea război mondial? Pearl Harbor, Hawaii, decembrie 1941 Măi, că, e, că cât decembrie? Cât erau pe acolo? Nu, Cât decembrie ăsta? Uh, 12 decembrie Nu, o mai încerc o dată Așa, pe la 7. ce oră? Hai, din a doua Dimineața la șase În zori Să fi fost șase și cinci Să crepase Am de ziua? Se... Da, era ziua Mhm uh -huh. Da, ai văzut filmul, ă? <laughs> film, și multe reportaje despre alea da, da, da. ale Mondial. Te uiți da. la Descoperii? Da, sigur. Păi, are trufe în zonă. De Pearl Harbor, știa și Getera. Văi, înțelegi? I-a controlat poaia la seama. Dacă să spune și numele lor care au fost. <laughs> Dar zim ce nu te interesează ca să, adică ce e domeniul domeniu unde nu ești bun deloc? Euh, îmi stai seamă că nu să cel zic. <laughs> Pictură. La pictură Scoate repede o întrebare din pictură Ai 200 de euro, Florin, yeah! bravo! Yeah! cu pictură Avem cu pictură ceva? Da, avem zugrav, fiaște da. <laughs> Zugrav non-stop da. Pictăm pereți Ai 200 de euro, Florin Contro. Uite, vezi, îți noroc Nicoleta Florin? Da, vă ascult Ce faci? Am crezut că ai dispărut Dublăm sau? No, no, Vezi în, că de acum devine complicat Da mă că e simplu dacă ajun... Florin, dacă ajungi la a patra întrebare Poți să răspunzi orice Practic E foarte interesant Mie mi-a făcut cu așa de la început Luca e foarte high azi Dar merge hai să vedem dacă dublăm Dublăm? Da, sigur, merge mai departe Mai 200, poți să-i pierzi Dar poți face 400 Mergem mai, merge mai departe Bravo 400 de euro. 400 de euro. Florin. 400. Da, ce canal maritim leagă Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific? Canalul Panama. E destul scurt. un canal soi, dar nu avea oia bănci pe acolo, și de chestie. Eram și pălări pe pălărițe <laughs> Panama. A fost e ta mai Panama? A fost de aia și spune Panamale. Panamale. Da, a fost la sfârșitul secolului al XIX-lea o companie franceză de investiții care supraevaluase acțiunile de la canalul Panama, a dat faliment și milioane, cam 1.800.000 de de estimează de francezi și au pierdut toți banii. De da, unde de. termenul a fost preluat și în presa română a vremea începutului de secolul 20, Termenul de Panamale. În sensul de scrocherie, afacere. Am preluat din arhive vocea istoricului nostru, Vlad Petra. Panama da. Deci toți banii s-au dus pe canal. Cum ar veni. Florine! Da? Doar pictura nu-ți place, nu? Da. <laughs> Ai 400 de euro! Yeah! Se bucură și Vale acum deci, de la o sumă da, Se, și el. <laughs> la, 200... <laughs> da. se la 400 hai că în treabă Da, la 400 ai zis că o pizza Dacă merge la 800 îi dai și un suc Așa e, Florin? Hai, nu Sigur. te arunca, nu te arunca Gândește-te bine, Zau vorbește vorbesc serios Ești simpatic, ce rost are să rici bani? Ia banii ăștia, e luni, e frumos Afară, cred Nu, cred, uite, Nicoleta Cred că îl încurajează să meargă mai departe, nu? Uh, da Vezi, da. Nu e pe banii, ți-am zis. E pe bani, <laughs> păi lui Florin. <laughs> exact, e pe, e pe, pe banii mai, mei, eu încurajez. Mai contează. Florina, eu zic să mergi mai departe. Întrebarea e simplă, trebuie doar să te concentrezi puțin. Nu e din pictură, hai ca să te ajut. Așa, <laughs> <E din sculptură. laughs> așa am zis să te ajut. <laughs> e din sculptură. <laughs> Zi, Florina, cum facem? Uh. Cred că am să mă opresc Așa, așa, așa Fii inteligent, bravo, bravo nu e rău nici să te oprești Nu cred da. că te oprești ai Păi 400 de ce? de euro, faci 800? Știu, dar e mult prea mult da, Poate fi și mai mult Sau nimic Sau nimic? Până la urmă e un joc, încep săptămâna cu 800 de euro. totul e, Viața e cu totul sau nimic? Cu totul sau nimic, Aia, da -i. -i Hai, Florine, mai ai o întrebare Faci istorie în Hunedoara aveți primar? Aveți primar în Hunedoara? Da. E curat sau e de asta pe model nou, așa cu cazier sau de la pe model vechi? Fără? E pe model, pe model vechi. Ah, ok. E, nu, nu ești la modă, că acum de asta la modă e cu deștea, după grati. N-ai ieșit în evidență cu nimic, practic ești principalul cel mai important cetățean al orașului azi. Hm, mm, zi, Florine, cum facem? Mai gândește-te puțin, Vali ce zice? Vali, zice, Să mă Vali, a plecat. Vali păi, Vali n-a făcut nimic mine. până acum. El m a încurajat. El se gândește la pizza aia de-ai promis-o. <laughs> Dă-o încolo de pizza, că găsiți voi bani de două felii de pizza după aia, dacă-i pierzi. Dar eu nu cred că-i pierzi. Eu zic că faci bani și de o citronadă. Să fie ca pe vremuri. Un cuicola. Un cico. Hai, Florine, zine, mergi mai departe, nu? Nu, mă opresc aici, e... Bravo, eu țin cu tine, bravo. Bine, Florin, e azi student. la Dumnezeu sau nimic, ai luat 400 de euro! Eee! Bravo, bravo, bravo! Felicitări! Dar trebuie să răspunzi la ultima întrebare, așa în afara concursului, ca să vezi că ai fi luat încă 400 de euro dacă ai fi răspuns. Eu pariez da. că nu știe. Eu pariez că știe. Nu, e că e în nasoală întrebare. Nu e nasoală întrebarea deloc. E Ia să auzim. Ia, ești atent, da? Florin? Da. De cei 400 de euro? Ai mai fi avut 400. Ce meserie a avut Avra Miancu? Templar? Templar? Sentiți că e națională întrebare? Noi ne-am gândit că dacă răspunzi, hai duc. Văi, Avra Miancu, nu. Mulți, <laughs> ce <chema>, <laughs> Pe cine mă? Lui. lui Isus. Nu Iosif. <laughs> Iosif. Aveți că avea că un lapsus. Cum o deci... chemau pe tata lui Isus? Deci trebuie să vedeți cum făcea Luca. O chemau pe tata lui Loc, făcea pe... <laughs> ochii okay, Unde mă la Etajul 4? Unde? de la 4, cum pe de la. Da, Ah, Iosif. Da, da. Așa. Nu <sus> te drăguț Da, nu, nasoală întrebarea, v-am zis Da, ci că nu, era avocat Era avocat, dar putea fi oh. și haiduc Eu așa l-am prins Bine că te-ai oprit Când l-au dat la televizor, era haiduc <sus> Serios, n-au zis nimic de avocat V-ați văzut ceva de avocat? Avocat, avocat da. da, dar când a avut el timp să învețe atata? Până, până să facă schimbarea de carieră Ca, ca și mine, că exact. Am învățat mult la politică m-am făcut jurnalist <sus> așa, da. De... Da. ca schimbare. În exact. da. Bravo, Florine, te opri cum trebuie, ai făcut bani, bravo. Felicitări. Mulțumesc. Ești Mulțumesc. Al Mulțumesc. Bravo. Ai 400 de euro, ai început săptămâna bine. Un selfie împreună cu da. un selfie împreună cu Vali, trăind l pe adresa deșteptarearondeuropafm.ro ca să vadă o țară întreagă. Cine a luat bani în dimineața asta? Nicoleta, îți mulțumim. Mulțumesc și eu. Și te mai așteptăm cu piese de-astea frumos. Cu mare drag. Bine. Nicoleta, nu că a fost cu noi, nu plecăm. 9 și 45. Deșteptarea. Cu Vlad Petranu și George la la Europa FM FM, Dana Dawson 200 de euro, dacă mai știți, vă o piesă de Dana Dawson Mulți ani La mulți ani mulțean trăiască, mulțean trăiască, la Mulți ani trăiască Mulți lume La mulți ani Hai că a venit corul Deci a intrat toată Trăianica, compania Și adică la Zafirul <fie> să trăiască Zafirul să trăiască La mulți ani <fie> Torțul poza lui Zaf de pe Snapchat Vietul Zaf Care trei ore a stat în emisie Și nu s-a întâmplat nimic pentru el Și se gândea o lucră Așa mă urăsc oamenii ăștia de, de unde ați luat fotografia asta? <fie> de trebuită? pe Snapchat Mamă, Aveți voi Snapchat? Da da, fa Faceti un cadou de ziua mea, urmăriți-mă pe Snapchat. Da. Spuneți. fac. Aruncă! Unde ești? Deci în studio a intrat tot radioul să-i cânte lui Zaf și urmează pupături mari. Da. Mulțumesc are mult! Sărna. Păi, păi cu ce să-l Cu carata? Și Se filmează. Da, Zaf, știam că vrei să te duci la maraton. Așa. Și ne-am gândit să-ți facem o surpriză, pentru că Viața de mult la maraton și am remarcat că te-și <laughs> da. pregătești foarte mult pentru asta. În da, că am scris acumuleze... pe cantar, mă urc pe cantar zilnic. Aia da. a arătat. 99.9. Acumulez energie. Deci sita, Acum. da. Și pentru asta noi ne-am gândit să ți facem azi o surpriză Așa. și ți am pregătit o emisie maraton. Aoleu. Ceea ce înseamnă că următoarele trei ore vor fi dedicate și o să fie un program special și ascultătorii noștri se vor bucura pentru că vor fi foarte multe surprize super, super în emisie. Tu nu mai muncești la butoane Am înțeles. că noi nu putem Dar... să facem petrecere în emisia noastră, Am că înțeles. ne tăia salariu. Și avem așa... pinul lui Dinu. Da, și facem petrecerea o facem în emisia lui Dinu așa. și asta e. Deci în principiu să nu pleci acasă că urmează ceva pentru tine. Păi mă întrebai mai devreme dacă mergem la un -a acum ce facem? Nu mai mergem azi la omletă. Mergem ce altă am dată am la omletă. Deci da. Zaf a primit un cuțit Băi, nu, te rog Hai că nu o să fie așa nasol, te rog da. Nu știu unde să-l da Taie gâtul scoatei ochii Dânsul a fost Sorin Dragomir Altfel directorul departamentului. știri da. Altfel om serios, știți? Taie în gâtul scoatei ochii General știriștii De meserie pariziană a zis cu preferat de la Slobozia da. În sensul că are și el tu fel acolo Și de asta e, da. e în trend Mai rămâne să faceți campionat european de fotbal și gata. Mulțumesc tare mult! Nu știu ce să zic. Deci, pentru ascultătorii noștri rămâneți cu noi în următoarele 3 ore că o să aveți și voi surprize grozave așa cum o să aibă și zaf. Da. Așa cum se termină, nu? Da, pe păi, mi-ai zis 3 minute. Am înțeles. Ai, ai... Păi au fost două minute jumate. Se vede că nu a fost mai mult. Hai, mă, numai Hai două minute jumate? Oh, oh, oh. Uh. E după operație! Da. Am fost o ne luăm de asta cu publică. <laughs> da, am putea să facem o trebă de asta. Nu? Da, yei yeah, yeah, yeah, și da. Și mișto sună, uh -huh. și cu Dalea. <laughs> Hai Ioana, și Ioana, Ioana e cu panour. Acum, aplauze. Da. <laughs> Revenim după zece.